Принцеса Анастасия Някога сред страховитета джунгла имало кралство на име Танзонга Танзонга се управлявала от зъл крал на име Борис Хората в кралството му били много нещастни Данъците, които им налагали, били прекомерни войниците били побойници и никой нямал право да говори свободно. Но не винаги било така. Танзонга някога била щастливо и мирно кралство, управлявано от своя справедлив крал, крал Рубин. Той обичал своите поданици и винаги обмислял и обсъждал как да подобри живота на хората си в кралството. Не само, че бил добър крал, но също добър съпруг и баща. Обичал съпругата си и единственото им дете Анастасия. Нещата вървели добре, когато ненадейно един ден Борис, който тогава бил генерал на кралската армия, решил да тръгне срещу него. Много потайно и предпазливо, Започнал да въздейства на министрите и рицарите да се надигнат срещу краля. И не му отнело много време, защото използвал тяхната алчност в своя полза. Когато настъпил денят, арестувал краля и кралицата и наредил да бъдат отведени и заключени в тъмницата. Ти изменник такъв! Не! А -ха -ха -ха -ха. Аз съм новия владетел на кралството. Аз великия крал Борис. А -ха -ха -ха -ха. Анастасия, бягай! А? Стража, заловете принцесата! Стражите се втурнали след принцесата, която тогава била само пет годишна. Но странно как, принцесата изчезнала и не могли да я намерят. Сякаш била изчезнала в дън земя. Минали дни и войниците се разтревожили, защото не можели да открият принцесата. Обсъдили го помежду си и после се върнали при Борис, като му казали Ваше Височество! Принцесата се опита да пресече реката и се удави във водата. Добре! Единственият наследник на Рубин вече го няма. А кралството сега принадлежи на мен! Само на мен! Mm. Mm. Гордея се, Степана Обучението ти е завършено Благодаря, учителю Запомни, Ана Когато имаш някакво съмнение Просто затвори очи и... Вдишай, вдишай, издишай. И вдишай издишай. издишай Да, учителю, ще го запомня Добре Сега вече си готова да отидеш в Танзонга. Ей, дете, какво носиш в чантата, а? Няколко ябълки сърза моята сестричка. Ми, трябват. Хайде, дай ми ги. Не, няма. Много е гладна. Моля те. Как смееш. Ще те... Използваш силата и ръста си да плашиш едно малко дете? Колко мъжествено. Коя си ти? Я се маха от пътя ми. Стига, сте тормозили невинните хора. Върни се при краля си и му кажи, че дните му вече са преброени. как хубяна. Анастасия погледнала детето и си тръгнала, когато детето казало... Чакай, как се казваш? М -м, Азия. Еха, да ти си супер герой Азия. Супер Азия. Прибирай се, дете. И казвайки това, Анастасия изчезнала в нощ. Скоро, случаят с Анастасия, която идвала да спасява хората, се превърнала в новина. Хората в кралството я смятали за свой спасител. Коя е тя? Не знам. Лицето й едва се виждаше. През това време тя станала модел за подражание на децата. Я ме вижте. Аз съм Супер радия. Иди при краля си и му кажи, че дните му са преброени. И скоро новината за Супер Азия стигнала до края. Кой е да тази Супер Азия? И как се осмелява да напада войниците ми? Сър, тай, тай. Как смееш да ми казваш да пазя тайна? О, не, не, ваше височество, не той, а тя, Супер Азия, е момиче. Момиче ли? Искаш да кажеш, че една момиче създава хаос в кралството ми? Докато министъра и краля разговаряли, министъра на общественото благополучие, титла, която се съдържаше в името му, господин Харуто, повдигна веждите си. Хм, съжалявам, че ви прекъсвам, милорд, но ако министър Ранг може да ни каже кога точно се появява тя, ще ни бъде от помощ да изградим стратегията си за следващия ни ход». «Съгласен съм!» Появява се само след зале слънце. Никога не идва през деня. Вчера, когато един от войниците ни събираше данъците след обед е усетил че го наблюдават и дебнат. Тогава нищо не му се е случило, но на вечерта, когато е вървял към двореца, за да донесе към е бил нападнат и вързан. През последните няколко седмици много от нашите войници са били нападнати. Явно е склонна да напада всеки, който е част от администрацията ви. Лека усмивка се изписала върху лицето на господин Харуто. По-късно същата вече, господин Харуто се вървял по опустелия път на градския площад, когато ненадейно усетил някого за себе си. Усмихнал се. А? Господин Харутов миг я хванал за ръката, погледнал я в очите и се усмихнал. Анастасия била объркана. Принцеса Анастасия! Кой си ти? И откъде знаеш името ми? Голяма мечка. Петната порождение под очите ти с формата на съзвездието голяма мечка. Анастасия повдигна вежди и ми изчезна като вятъра. ай Бе повалила господин Харуто на земята. Брат ми, те е обучил добре. Анастасия била объркана. нет, в който избяга, бе същия, в който и брат ми, Мичико, напуснат Анзонга. Тогава ми мина през ума, че те е спасил. Напосле го отхвърлих. Напоследък, когато започнах да чувам за историите за суперази и нейното недоволство от кралската администрация, онази мисъл се върна. Анастасия се изправила, господин Харуто също. Защо си тук? Смичико сме се зарекли да пазим крал Рубин и неговото семейство до сетния си дъх. Но Борис бе планирал всичко много хитро. Когато крали и кралицата бяха хвърлени в затвора, трябваше да избера дали да слуша на Борис или да жертвам живота си. Помислих си, че ако остана жив и не съм в затвора, ще мога един ден да ги освободя. Затова приех да се присъединя в неговите редици. Брат ми обаче не знаеше за моите намерения. Ето защо те последва и никога не ми спомена къде се намира. От този ден търся възможност как да освободя краля и кралицата, но не се яви такава докато не се появи и ти. Искам баща ми и майка ми да излязат от тъмницата. Ако наистина си им верен, сега е време да го докажеш. Кажи ми, как да стигна до Борис без да създавам суматоха в двореца и стражите да не наранят родителите ми преди да стигна до тях? Имам съвършения план. Господин Харото обяснил на Анастасия, как Борис винаги е за от стражи, с изключение на един път в годината, когато изпълнява своето велико представление, как превзема кралството, като играе на сцената пред поданиците си. Борис обича всяка година да напомня на хората, че е техният велик крал. На сцената играе себе си, но се представя като велик войн и милосърден владетел. Започва пиесата сам и после идват и останалите актьори. Господин Харуто разказал на Анастасия за ден и часа на пиесата. Тя се е усмихнала. И след няколко дни настъпил часа. Хората против волята си се събрали около сцената. Министрите и рицарите заели предните места. Барабаните забили, а завесите са отръпнали и за всеобща изненада на всички. <гълзвържда> <гълзвържда> О, <гълзвържда> О, <гълзвържда> какво? О. Борис бил завързан и лежал на пода, а Анастасия стояла на трона. Това част от пиесата ли е? Ей, това е суперазия! И скоро в цялата зала започнали да шептят. Точно тогава господин Харуто излязъл на сцената и казал Това е краят на царуването на Борис, дами и господа! Представям ви вашата отдавна изгубена принцеса и законен наследник на трона, принцеса Анастасия! Тълпата започнала далекова от щастие. Uh -huh. Uh -huh. Да, uh -huh. uh -huh. Това, Това е нашата, нашата принцеса! принцеса. Uh -huh. да. uh -huh. Спрете! Мислиш си, че ще заловиш краля ни и ние ще си мълчим? Стражи, веднага отведете и охранявайте затвора, където са рубини женам. жена. Ако не освободиш крал Борис доброволно, ще екзекути... Само опитай! Всички врати на залата са заключени отвън. И докато ние си говорим... Майка ми и баща ми бяха освободени от затвора. А, какво? Свалете оръжията си и ги хвърлете. Безпомощни министрите и войниците направили точно това. Анастасия подсвирнала. Ти ме измами! Това не е начин да... А-а-а! Трябва ли да ти припомням как превзе кралството ни? Трябваше сам да те преследвам... Най-голямата ми грешка бе да си мисля, че едно момиченце няма да ми навреди. Да, оказа се най-голямата ти грешка. И така Борис и неговите хора били хвърлени в затвора. Анастасия отново се събрала с родителите си. Господин Харуто се събрал отново с брат си. А хората в кралството отново били щастливи. Принцеса Анастасия била коронясана като новия владетел на танзонга. От ръководството и хората отново ликували. През деня Анастасия била милосърден владетел и вземала решенията си, спазвайки реда и закона. Но щом залязла слънцето, поемала дълбоко въздух и тръгвала по най-мрачните пътеки на своето кралство, като героя с пелерината yeah! Супер Азия! Храй.